Jag heter Erik. Och jag heter Jens. Vad tycker du? Visst, det var så ju det man gjorde ute borta just att säga. Man gick inte ut var och så blev det bara. Det blev tyst och bara. Vad du? <laughs> då är vi tillbaka här, Loch rätt ställe. Igen, ja. äntligen ja. där, där. Det har ju funnits. Det har funkat där, men det är helt annorlunda. Jag, jag tycker det är trevligt. Jag, jag gillar vårt hörn lite mer här. Ja, här är. är lite mer privat. Mm. Alltså, jag vet inte vad, vad det minst, jag Jag, jag, jag, har minst, jag en misstag lite men... Det känns bättre är tomma och det här också mm. Är de tomma? Jag vet inte Det borde ju stå kallt här typ Nej det här De här, här är ju öppna ja. vad Awesome att, har, du, har, du, har du en jävla såhär, <laughs> såhär, <laughs> om, om, du, om du har med en Och en så här pump och K-serie-tuber Så för, för kan vi använda det där Annars är det svårt Just saying det, Jag har vi... ha det hemma <laughs> Ah, jag ser. Okej, all right. Uh, jag ska börja idag med gnälla lite. Jag ja. det för dig. Mm. Med att gnälla. Ja. alltså Ginella. Uh, jag pratade med Anna idag och ja. hittade så ingen egentligen av våra kära lyssnare för den här människan satte in pengar i ja, Det var var precis jag tror folk hade mm. Mm. Ja. Ja, det det är folk har råd att. Mm, ja. det till. Men, men, men <laughs> alltså, du, om, om du inte det sagt det nu hade inte de om det, men there you go uh, Och jag kommer fram till uh, No offense, med tanke på hur det gick när vi körde biljett, uh, och så alltså grejen Det här kanske inte är helt rätt grej att säga Jag vet inte Jag bara får en vibbar väldigt många som lyssnar kanske inte är så helt smarta uh, <laughs> så att, Ja, skit <laughs> Det funkar ju bra, men väldigt många gjorde fel bara Jag, ja, jag kom med det flera gånger det Absolut, men jag fick mail Eller typ på Facebook Någon gång så här, det var inte, jag förklarar exakt hur man ska göra ja. Och det är den typiska jävla folk som typ säger har en grej Läs en grej Ta in lite Och sen bara säger Ja men, men det var ju så här Jag som ni vet och kanske vissa, de flesta som lyssnar Kanske också, har också koll på uh, i några. Jag hade några, i i fredags Den skulle vara fredagen innan egentligen Så för, för två veckor sedan så skrev jag en liten grej När jag sköt upp det Jag förklarade varför det sköts upp Ändrade mm. eventet på Facebook Skrev en annan grej på Facebook Det jag förklarade en gång till att hur, hur det låg till med, Varför jag flyttar hela den biten. En tjej som inte kommer. Hon tog och likade den kommentaren. Sen skrev jag inte gå senare. Hoppas du har en fin ikväll Som jag precis skrev, som du var just uppenbarligen läste för du skulle likade det. Det är en det om vecka. Ja, det är typ där. Så det är vi gör så här istället. Ja, uppenbarligen så är det är uppne inte alldeles svårt att gå in på en hela mejladresser. Uh, alltså gå in på vår. Alltså det är svårt att hitta en till hemsida till En, hem en förar från internetbank till dem tycker folk. Så vi gör så här. Om man, uh, Paypal, alla har väl det Eller, Har du Paypal? Nej, jag tror inte det. Ja. Men har du Paypal igen? Du har Paypal? Ja, har Paypal. Det är ganska lätt Ja oh. Om right. man Paypalar och skriver uh, Vad man heter och t-shirtstorlek till MrBeard Då kör vi så också Om inte klarar av att göra en svår grej Skaggkast.com slash afrika vilket verkar vara lite svårt den här. Ja men ja jag tror inte men klart någon om tårgene så man får lite typ smarta använda t-shörten eller talat typ. Så det följer med. Ett allvänden t-shirt då. Ja alltså hur ska man då Det är bara bära den. Jag vet inte vad folk ska göra med dem. Det Man ska man man det är upp till själv kanske. Ja, alltså jag jag vet inte hur många jag lägger upp med på väggen. Ja, det kan man göra. det kan man göra. Det är väl det jag på sig den i för vad kan man göra mer? Man, ja, man kan bara tvätta den Om och om igen ja. Tills den blir grå ja. Och sen kan man ha på sig Den gömmer då Varför ska vi göra? Alltså, man kan inte knalla ihop den här som kudde ja. det, det kan man göra Man, man kan ju även uh, man uh, klipp bort armarna Ja, mm. ah, som linne Nej, det kan man också göra ja, det ah. men, men man kan även kläppa bort ärmarna Och sy lite Stoppa in en massa whatever i den så har den kudde Du kan ju även som trasa Ja mm. Du kan använda det som um, Beroende på hur smal man Flagga kanske Flagga, det är ju flagga uh, Du kör sure, Absolut Du kan använda Om du känner uh, Om du uh, Beroende på hur smal man är Sol om man klipper lite hål Ja uh -huh. Beroende på kort man är Som jävla faktiskt jävla Fan vet jag <laughs> Tunikativ <till. laughs> Då måste man väldigt kort jag vet inte om vi har några dvärgar som lyssnar. Uh, jag hoppas det. Ja, jag hoppas också. Ju... Eller jag... Ja. <laughs> jag vet också. Oskar har säkert sagt någonting. <laughs> nej, nej, inte alls. Jag tror inte det. Men vill du, du hade något att säga? Jag skulle säga. De kan ju anmäla sig sådana fall. Kan, kan... <laughs> ja, så alltså, kör. Sure, absolut. Anmäla sig till oss. Ja. Ja, anmäla, Och vad? Ja, anmäla, anmäla att de lyssnar då, så att vi vet. Vi, om finns några dvärgar där ute så hör av er. Vi, vi vill veta det. Vi ja. är nyfikta. Det, nyfikt, uh, det är väl det man kan göra med en uh, t-shirt, tror jag. jag tror att det finns så mycket annat man kan göra. Man kan ju... Uh, du hittar på massa olika saker man markera så att de får liksom mm. någon av de ägarna kommer man ha behov av. Ja. Att um, så att, för, perfekt, så direkt. Awesome. Uh, jag tänkte vi skulle prata om uh, eller egentligen skulle vi ha gäst idag. Den, den gästen är inte här. Inte det vi, inte första gången det får där med den gästen måste jag säga. <laughs> uh, inte för att när uh, vi vi ens inte ha den gästen. Jag inte vi ska jag vill inte spoilera vi vill inte säger den där. Jag förra veckan men... <laughs> Ja. Uh. Yeah. Det är, det är tack vare han bara va, som är upphovet till det som vi kallar så, här, så här, worst episode ever som vi gjorde då ah, sin 8. Nej, yeah, yes, ja, det ja, var hem det är hos uh, Oscar. Ja, när det inte blev något. Det blev som, inget, ja. vi spelar vi, vi vi gjorde ingenting av den. Det du är nästa på episod då. Uh, nej, nej, den blev åtta, för jag släppte aldrig den. Ja, just det. Men den, den den jag har den skall, filen på den Ja. Okej då. Se någon listan på den här gör det ja, för det var mer det var typ så här. Det var så jävla... Det var så, man hade ingenting att säga för man hade förberett sig på något helt annat fram till sekunderna innan. Det växte jättemycket för Youtube-surfande också. Ja, det var det. Men sen är det minst typ i mitt domfrågan som jag bara så jag tänkte på idag. Bara, hur kan vi ens försöka med och Jag bara, men uh, Patrik, du, du ska åka till Ryssland? Ja, hur känns det? <laughs> <laughs> så jag, så, så, så. <laughs> men uh, det ska inte bli så idag. Nej. Uh, Folk har, vi kan börja med det här, sen är det lite andra saker vi kan ta uh, Folk har en grej som folk till en önskar Jag vet inte varför mm. det är framförallt så Men prata mer om sex Håll folk sex uh, okay. Så att jag tänkte vi ska göra det Men jag, jag tror att jag en grej idag Som gör så att det här kan vara lite, alltså jag, lite Ja, det är sex Fast det är li, inte helt Vi kan diskutera det här lite Det här är väldigt intressant um, Det är en artikel som är någon event på Facebook Uh, det, alltså det, det finns så mycket att läsa i där, men jag kan bara ta. Jag, jag läser lite grejen är så här. Att och så uh, har antal. Uh, det har hänt senaste tiden, senaste par åren. Att det är mer och mer att alltså ambulanser har ut för att hjälpa folk som har fastnat på någon och diverse hushållsapparater. Mm, Okej. Okay. Uh, som har. Alltså, ja. alltså De, de har för sig ett, ja så, jag är så ah, jag okay, okay. Uh, Framförallt det är en grej i England Och de tror det är en effekt av nej, Jag läser bara den effekt av den erotiska beställningen 50 nyanser av grott Och uh, hela artikeln är det Heter den verkligen så på svensk? Heter den inte? Jag tror de Det var en dålig översättning bara ah, Okej okay. uh, Men Men um, för Grey ett namn Inte ungefär mm. Jag tror det bara av honom All right, All right. Uh, De senaste tre åren har man räddat 79 personer som satt fast i handbojor Och nio män som fastnat med sina könsdelar I hushållsapparaten. undrar vilka apparater är alltså, det? Alltså, alltså. Det, Dams, ja, det är Damsugaren måste vara Vilka andra kan du tänka dig det är liksom, Jag hoppas inte, liksom, och... liksom, oh, alltså, alltså, inte... är för Tack <laughs> Men alltså, alltså jag, jag förstår inte är det talat för det finns ju att köpa ganska billigt så, vet, vet du vad en flashlight är för någonting nej en ficklampa ja ah, det är inte helt <laughs> det. flashlight flashlight är alltså uh, men är en omvänd bild exakt vibrerande det är, alltså, det är liksom ah, okay. så här, står jag så ja uh, och så tanken är att ja, det är exakt samma sak fast tvärtom bara mm. istället för att stoppa in någonting stopp, så stoppar du in någonting så att säga <laughs> yeah. um, so det är, det är, så såna är det förhållandevis billig. jag vet inte vad de kostar i och för sig, men det kan vara stå dyrt det kan, det kan framförallt inte vara dyrare mm. än vad förmodligen det kostar att liksom, såhär, bända loss sin fucking kruk för jag såhär uh, uh, kan du inte ta dem och liksom reparera den här elvis. ja, elvis får ju just den, men eller whatever, <laughs> oavsett vad alltså, jag kan inte ens tänka, hur kommer på idén, att säga. Så jag tror det är lite hit av det moment Man tar vad man har Nu ehm, låter det som att jag har stor erfarenhet Men eh, <laughs> jag kan bara tänka det, eh. för, Har du någonsin Det är lite samma sak som i fall, eh. ja. så men, okay. å, Jag har inga glidmedel Jag tar handkräm istället Och sen så har det bara eskalerat så. Till typ såhär Fan vad dammsugren ser jag jävligt sladdig ut idag <laughs> ja. Nej men jag så dammsugaren. Så alltså du alltså, vet att det jag vill ha, Jag vill ha detaljer på vilka apparater det är egentligen. Ja, förra för, jag vill nej, nej, jag... inte bara testa själv. Det är inte det när jag att bara veta, veta vad det ska in... inte göra ja. Nej men... men det är väl inte apparaten i sig antagligen. Nej, nej det är bara liksom väl annat. Jag hoppas inte apparaten i sig. Måste nej. Bara, men nej men det måste ju finnas någon som går igång på apparaten. Det finns ju såklart. Det de, de är nog inte så många som har Jag tror inte de här nya snubbarna Var ju såna här som <laughs> bara så jag tyckte att det var så jävla Stavmixet var så jävla sexy idag but... <laughs> Vad ska vi göra med stavmixet? Out, out, I mean, out, out. Uh, um... jag, tror kan, jag tror vi kan utgå ifrån att de flesta apparater där Det rör sig om handlar om hål, där, huh? med hål. Mm. Så då kan vi nästan Vad finns för apparater som har små hål? Bör ju bara egentligen. Hårtorkar Ja Ah, fast det blir... Nej, de låser ut oss Nej, man... ja. För det finns inga hårt åker, suger inåt ja, För då vinner de dammsugars jäsket igen Nej, ja. Ja, det känner jag, jag Men skulle säga <laughs> alltså, okej, okay, men Säg alltså, att uh, All right, ni har flikt, är bara två ja. Säg att de borta i några veckor Du har ingenting redan så blir en, oh Ja, du kommer hem efter spelningen spelar din självkast. Det blir lite på sån humör Skulle du någonsin för att Alltså, fan vad inte jag Dammsugaren ser väldigt inbjudande ut ikväll Vi har alltså, ju en dammsugare som liksom pratat är... om det här så mycket Så Nej men, alltså dammsugaren ska man göra Rent samtidigt. Ja, vi har ju Jag bor ju i så vi har ju gemensam kanske, <laughs> Hela korridoren Vi vet, vet ju inte ens när man har varit där innan liksom. Alltså det är Jag tänker på att Det alltså, har har, finns några engelsmän som bor där jag vet jag inte. För det var England. Det finns mycket asiater och några svenska. Alltså, no offense asiater, men de går igång, de gör allt möjligt konstigt. De, de, är, de är jävla, Nä, är de, jävla wild and crazy, de där. Så det kan ju vara en... För de har ju, alltså... De, jag vet inte, det känns... Nicht, det, det, det, det, ni e nu egentligen e nu e nu borde det vara Kalle var här, för han har ju så jävla koll på asiatiska saker. Men... Jag undrar hur man... För menar, man blir på sådana här men alltså, man har ju två händer. Mm. Varför måste man köra någon fucking jävla dammsugare ja, Jag tror att den här göra jättebra. Den är helt okej. Stranger, har du testat den? Nej. Du sitter på handen tills den är Jag tror jag pratade om det här förut i podcast. Det är väl samma som måste göra ont med dammsugare Alltså min fråga, är den igång tror du Måste det vara. Yeah, ja, det, tror jag. det var det. Annars skulle det fastna. Det blir där vakuum. Verkligen på engelska, vacuum. Där ja. skulle inte vilja stoppa in min fångstryckan som heter För den var fast där sen då. Och sen liksom så här: jag, jag, Det jag skulle vilja inte se, men bara veta för random nu, som är gjort där som har fastnat. Hur lång tid det tar mellan det, det fastnar. Till att man ringer Tills man faktiskt vågar no. <laughs> ja, <laughs> det. Du, du, klart, du har försökt allting Nu måste jag ha hjälp från Proffs Eller typ här. Och fan vad jag tänkte när du tar in, ja. in en sjukhus För du måste undervisa minstånd Om minstande är en dammsugare mm. Så har du slangen med dig Då mm. ja. vet folk vad du har gjort det är, <laughs> ja, det är nog ganska tydligt Det ja. finns ju det är vi ligger någon polis som liksom ligger skjuten Du kommer med så. här. <laughs> jävla <laughs> Electrolux <laughs> No. men vet du, alltså, det, det är ju. Uh, det är ju väldigt typiskt. När, alltså, jag, jag, jag tror, jag tror väldigt, alltså, Överlag, när det gäller saker som går väldigt fel i den regionen, mm. så tror jag att man väntar i lång tid innan man faktiskt vågar. Det är inte så första gången, men du ringer ambulansen. Det är väl inget weird Nej, det måste ja, finnas ett enormt mörkt tal. Så bara så här: Får vi ja det jag Jag vill jag, jag, jag, jag, jag, höra en grej. Jag vet inte om det stämmer det, är massor sedan nu. <samt> <samt> Den på med hade två kombiner som var ihop uh, Hade sex i någon form av pool mm. Och det var också någon form av vakumeffekt ja, Så att uh, De kunde inte komma loss från mig Va? Yes Och då slutade slut fick de ja, för Det kan sluta väldigt illa Om man liksom Sitter fast varje ja. Om man försöker lösa det själv liksom. Alltså jag kan inte gå på ett bra sätt att Alltså vänta vi, funkar, det, det också, vi, borde, vi borde ha någon som vi kan ringa Som har någon form av vetenskaplig bakgrund Kan förklara sådär för mig uh, uh, uh, För vakuum effekt alltså, det, det Ibland händer ju liksom så här, Det enda jag, man kan jäm, jag kan jämföra med Antar jag är När man, ta, här, um, när man ska öppna en burk mm. Som sitter väldigt bra fast så Det blir någon form av vakuum Och det man behöver göra då Är att ofta köra in någonting mellan Locket och början yep. för att få en lite luft så det släpps. Mm. Jag brukar använda en kniv. <laughs> Jag tar sådan spjut, sådan. Ja men det är ja det kanske är mycket. men det är liksom att testa man sånt. Eller varför inte tryckt finger bara ja, det så Ja. en man suger. Därför blir det stängt. Det det värre då så vadå? <laughs> så nej, så alltså, vi vi vill ha ja, sex i en pool, livvakuum. Så vi testar vi testar en till vakuum. Någon form av så här, det will cancel out each other Jag tror inte så det funkar Men alltså, så so, det är på grund av boken Jag, menar, jag, jag har hört att jag, det är flera som har sagt att jag borde läsa den Ja, jag blir med, med och live, med så faktiskt Speciellt nu när folk vet att hålla på och liksom, spänner på sina jävla Electrolux-produkter på grund av det Är det med i boken tror du? <laughs> so, jag tror inte att det finns en episex inne i boken Det han och en dammsugare bara så här Nej men uh, heller. du har, om, du, om... Ju, det kanske finns någonting nånting Men han det, det är det lära var min blandat. Dream så lika weird, tycker jag. Mm. Mm. Det, är, det är ingen hushållsmaskin heller. Uh, Aldrig inte. <laughs> <laughs> men framför det är inte det, det, jag, jag mm. typ, så en du, jag skulle säga att bli mindre. Det är det. Ja, typ här... ja, här har vi fucking allt. Vad vet du där? De ja, det finns en ond också. De också. så säger som man använder mig till vatten i blandat, så är det så blir, blir det blir liksom länge. Ja. Nå är ju klar på ett TV shop hela tiden. Ja, jag är på en familj. Villej. Really? För det nej. är så ett <laughs> bakrisgrej äh, för mig, på Sumar. Ja, nej, okay, ja, nej. Du kanske inte kollar på det. TV shop. jag har ingen TV. Ja. Om, om, ja, ja. om det är natfär. Nej, för Det är så sår. <laughs> um, men det är de här lökare, alldeles konstigprodukter. Så de, ja, men, det brukar vara till typ en timme eller två på söndagmor eller när de kör massa reklam för sådana här grejer. Mm. Och efter, jag brukar alltid kolla på men jag, jag brukar enda gången jag ligger och kollar på sånt så det är inte så aktiv eller nu ska jag kolla på vad som finns där. Subbar kan piller. Va? Sen jag ihåg. var, var det från det? Ja? det var en en liksom special kudde som typ aldrig blev varm. Ja, men den verkade bra. Den Man då var någon här i dem. De var de var ju en täcke också. Jag tror jag vet inte jag vill ha det ja. Där kommer ja. den dammsugarmunstycke som skulle komma in under allting det liksom. Just det. Ja, ah, den har min får. En skitbra skitbar faktiskt. den. Nej, är där och städar. Så, Så är jag, att är... uh, din farfar då han har inte använt dammsugern på. Han alltså Nej, det funkar inte uh, när de det går. <sikt> <sikt> Okej. Eh, här var han. Jag hörde honom. Hej pappa, jag tänkte på <laughs> fråga, SMS:en bara du så uh -huh. hade uh, nej, men uh, för de har ju de här... Den där som sugde den är så den verkar den verkar vettig. Mm. Och det finns någon annan variant som en av. Men du skulle då vara lite nära mera... det vart lite mysigare med, med lite när uh, Men att det är så ånga och det. Ånga verkar jobba det kommer göra varmt Va? Nej, men att att det blir lite skön stämning. Ja, uh, jag för, tror det, att det blir bara så här, torr, väldigt varm stämning. <laughs> är uh. going on in. men um, <laughs> det funkar som så vad jag förstod där med för men man häller lite vatten i tanken och det är lite ånga men så är det men den fångar upp ja, den åker upp i tanken ja, ja. så istället för det när jag ser de valde på sig och speciellt av att döma från filmen de visar före och efter, när den här människan har först damm har vald dammsugare. Det blir väldigt rent efteråt. Oh yes, som fan, det blir jätterent. Men framförallt, hon ser jätteiriterad ut. Mm. När hon öppnar sin dammsugare och det på sig det flyger damm överallt. Mer damm, jag förstår vad hon gör, men det är jättemycket damm. Men det går inte med det här, för att all damm fanger sig i vattnet. Mm. Bara. Så det häller ner i toan bara. Boom. Så smart. Klart typ så bara typ 3000 spänn. Nej jag har ingen annan kostnad men allting är lite dyrt och jag var varit väldigt där att köpa vissa av mina saker. För jag ligger kolla på det bakis. Snöbera fundera på så. här. Ja speciellt när de hittar Ja, Passa på nu för snart kommer de. i två timmar direkt. Ta passa på nu och säg samma reklamreda år senare samma snöber. Det finns en om om jag brukade för väldigt mycket som heter the nicer dicer 2000 som är någon form av manik som man ska använda för att säga om man ska spjägra en och eller whatever. Och det går väldigt fort. man kan bara stoppa det är alltså man en liten plast man bara köper grönsakerna sen så går och man, man hemifrån så kommer man tillbaka det. Var, det skulle jag köpa. Ja. Men det var så här, det funkade så. Det var såg ut som en liten burk så plast whatever. Så med grönt lock. Men man stoppar man lyfter upp lite på locket och stoppar det whatever säger en, en mm. tomat. Och så trycker du ner För det har en massa blad i locket Så det blir fina bitar Ja, så snurrar den runt Nej, det här snurrar inte runt Men, uh, den, uh, Så du bara trycker ner Och så, det liksom, så ligger det en massa fina tomater där nere och, och det går jättefort Och sen börjar jag fundera så här, När jag kollar på jättebakis jag, jag, uh, jag, jag, jag, jag, jag gillar att göra Champinjoner brukar jag använda När jag lagar mat väldigt mycket och Jag tänker så här, fan vad jag var ju på mitt liv det är jag fan var mycket tid jag slösade bort på på, på, på Om jag gjorde det här det skulle gå så jävla fort jag alltså jag vet vad jag, jag, för, för, för jagar och sen samma det som kör var fan ja, så det vart så jag ja det när, när de gör reklam för såhär här uh, hushållsrobotar på uh, TV-köp då oh. kan jag det säkert det, det är lite kul på. Livret. Ja ja, det skulle det Gör de något mer med att Ja men det, om vi ska fortsätta på det temat så vi börjar sex på, robotar. Ja, ja, det blir väl liksom det kommer ju bli så. Bara säga att liksom de är designade för det eller inte. Mm. Men alltså hur tror du så här? Jag det kommer så komma någon period där man kan där det kommer alltså robotar som är till för just den den grejen. Man har ju en dockor, man har även en Real doll Som ska vara så verkligen, det är inte upplösbara saker utan Det är så alltså riktiga uh, Alltså de, de, ja Det, det, det känns riktigt varje så. De är jättedyra, men det måste komma så småningom liknande fast som faktiskt rör sig görs gör saker, visar mm. jag Och vad tror du, man kommer kunna För det kommer självklart När det är dyker upp, det kommer självklart komma sån här det, Jag lovar att det kommer liksom några kändisar Som nappar på det här grejen, och man kan köpa en Limited Edition, eller fan vad jag har. Ja, ja, jag är Angelina och du är. Jag tänkte mer tipsar, Kim credesti, alltså ja. Re realitic här <laughs> tror jag är med på det ja. Men och så man kan man kan säga även någon form att säga. Uh, uh, uh, ja men. Uh, det är inte alla som har tid med. Alltså med så här. Uh, det, det, jag känner flera som typ tipsar. Uh, jobbar väldigt mycket. Och inte riktigt orkar med. Det här, alltså, inte riktigt hinner med hela den här biten med en förhållande som de känner de själva. Mm. Så, assum är en sån robot. För då kan du, bara, du, du, du kan köpa någon form av flickpenspaket. Så den pratar med dig. Och, så. och sen när du inte hinner det bara du stänger av dem bara. Uh -huh. Vissa kommer säkert nappar på, på det, ja, det nej, kommer alltså, komma. Jag kan tänka mig på äldreboenden. Så kan det kan säkert bli väldigt ja. populärt. Det är ju... Vilka skulle de välja då? Om man drivervis kommer alla välja någon kändis. Ja snuddas. Och <skratt> han är populär Han är populär bland är Han populär bland, är väl lite då du Kommer dig upp en hel dräkt men vet du han är allsångs på Skansen snubben vet du, mm. Gamla killen. Lasse Berghagen. Ja, det kommer säkert mm. att det en del så här Lasse Berghagen sex mm. mm. uh, Absolut. jag bara. Men vet du, det är också så okay, för... Lasse din egen teddybjörn. Ja, så, så kan han kan sjunga lite. Uh -huh. Alltså, ja, uh, han måste ha Han kanske har någon form av big surround-system Så att när han sjunger låter som han hela hans band är med ja. Um, ja, Eller vill man ha det? om man nu gillar honom kanske man ha det. Okay. Jag har inga aning alltså jag skulle tycka Jag skulle tycka var lite weird uh -huh. Alltså, med hela så här Berghagen? Yes, hela... Jag kommer inte jag att skaffa en Lasse Berghagen sex robot Men uh -huh. <laughs> ja, Men, <laughs> men um, Jag tänkte mer bara så här... Om det är Alltså, alltså Man dockar allt det där Men fyller jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag har inte Jag det samma. Jag snackar med, mm. med en människa Som använder en flashlight mm. Alltså det känns väldigt weird Och med tanke på När man, när man Efteråt När man ska skälla ur skiten Hela en bit Alltså mm. det är såhär Det nivå av skam Man känner just då mm. Är inte alls värd Det lilla Vad mm. tycker du? Mm. <laughs> <laughs> man känner det så jävla weird mm. <laughs> Okej okay. Så att jag skulle, hur skulle det vara Liksom såhär Med en jävla fucking robot Ja mm. Lägg still bara. Men det Så. måste ju vara... Den de får ju self-cleaning. Det måste ju bli hemskt om man börjar få känsla för den här roboten sen. Uh -huh. Det lär man ha, jag tror. Ja. Det finns egentligen en film om det inte riktigt exakt det här, men... <laughs> alltså, mm. det finns, jo, det finns en film som heter Bicentennial Man. Med Robert... Uh, inte Robert, det är Robin Williams. Han spelar en robot. Mm. Alltså, i, uh, det, det går ut på att han... Um, familjen i filmen Köper en sån här, inte en sexrobot Utan en uh, sån här hushållsrobot det är nog en weird man fan, liksom, Han börjar snappa upp saker som inte ska kunna snappa upp mm. uh, Och har till och um, med För de valde från början inte ha Hans emotion chip aktiverat alltså, Men han har det i alla fall, han lär sig massa saker Han har en egen personlighet och whatever mm. Och där följer han under 200 år då mm. För att um, han blir mer och mer människa oh, yeah. Oh, yeah. Och det slut så Han har en, för, han är inte, ja, nej så visst han är ganska gammal och han har, han har gjort så han har gjort så här, han har gjort så här, han, han han liksom, han märker att människor tycker om de dör bort för att människor dör, det gör inte robotar, så han liksom, han blir, han tar och hur man, han han bygger massor så här robotorgan uh, som folk kan få så här, ändrar helt om medicinbranschen, mm. har du sett där? Eller, du det här? Nej, det var länge sedan, ja. right. men mm, jag, ja. Ja, hela gejen, Stora moraliska grejen i slutet är att Han har ju en fru mm. Som alltså Barnbarn till Snubben som är från början mm. de, är, de vill lyfta sig Jag har förstått mm. och Hon är dödande De vill jättegärna innan Hon dör mm. det är ungefär samma sak Det ska ska säkert hända då Jag, jag och mm. min Christina Richie robot Vill lyfta. hon Alltså <laughs> <laughs> <laughs> Eller typ så här, Oscar och han jag han är han väl Lasse Baird. Nej, nej. Men han mycket prata om Will, Billy D. Williams. Ja, det är jag jag tror det. jag inte. Men du skulle, du skulle inte köpa en robot, eller? Sån här robot? <laughs> nej, det verkar ju... Jag vet inte. Om jag blir gammal och ensam, kanske. Mm. Mm. Nej, men, men alltså en hushållsrobot? Hushållsrobot, right? sure, det skulle det vara. Men tänk tänkte de snubbarna som typ så här, man för sig kolla på jävla The Last uh, 50 Shades of Grey och så bara... Så här för att förra sig ett de skulle valta sig en robot som fan. Det skulle vara ro robot över hela... England. Ja, men det är, det är olagligt. De kan ha någon annan form av defensmekanism. Ja. Är... Eller, det skulle inte funka. Inte med Asimals ja. tre lagar. Men... men om de bara kör någon sån här så att inte de dör, men de får, någon, så att de får en stöd. Ja, fast de får inte skada där. kanske är kanske det jag säger är ett bäst också. Det finns ingen hål, bara kan vi köra. Bara... Okej. Okay. När vi designar dessa <laughs> det så då det bort och Det kommer säkert bli oss mm. att göra detta. Mm. Uh, Nej, men, uh, ja. Nej, men det kommer ju finna hål på vissa. Jag måste rent någon form av förnyelse för hål antar jag någonstans. Uh, högtalare, whatever Men prata, kanske? Nej, mm. <laughs> mm. inte heller. Men ah. jag vill ha en osexuell. Jag ser en liten Arshton Ja, ja. Can... Yeah. Ska, Vad ska de göra i sådana fall? Alls, alls städer. Städer. Allt allt man, man inte vill göra. Städa, tvätta. Jag har skänkat Nej, nej, nej, ännu bättre uh, Du behöver inte ta med datorn du har, en, du har en robot med dig Och Han yeah. bara såhär, han blir en mick bara Tills de här för att vi kan göra det bättre Så alla våra tre eller fyra <laughs> husets robotar har ihjäl oss Och Tar över så kör de här Fucking hela robotkast uh, är alltid där. För I filmer så är alltid såhär I alla filmer rör sig om robotar Det börjar bra men slutar inte bra. De de, no någonting händer alltid. Tackst. Mm. Um... Det är bara är bara det där så jag kan gå på där. Det slutar noglunda. Eller det här är ett andra spilbara filmen vet du med gnälliga pojken och, och sjätte Star Wars yeah, är inte någon av också Star Wars är också inte. Men där är inte samma så. Där har vi ingen värld där robotter finns redan. Uh -huh. Jag tänker mer så. här. Uh, de är ett nya fortfarande Men robot? Så är det. Will Smith. <laughs> Spela sig fram till den mm. Och han är alltid lite. Robotar finns en, det är en del av samhället. Han är ganska för små Och eh, ja, han har inte helt fel för det går inte så bra. det. Mm. Jag, jag tror att de flesta gamla science fiction-historierna äh, liksom från 50-talet eller från tidigare också, som handlar om robotar, är ju bara så här. Han har bara kaka om att liksom, vi ska inte leka gud. och så funkar inte de kommer så småningom att göra saker. Ja. Man ska göra man ska inte göra för smartare tänker jag inte Ja. Där finns en liten darskryte, de kommer inte höra över världen. Alltså alltså annars inne var det betydligt mer. Han är lätt han är lite han är lite mer flexibel och kan röra sig betydligt mer smidigare Än fucking Dalek kan göra. Det går egentligen jättebra mm. gott ihop alla tittar det Men uh, för Terminator där har vi typiskt exempel. Det är liksom klassiker. Det då bara du sett. Mm. Det är bara hela filmen handlar om att är inte, ja, men. är inte bra Vapen inte bra våpen är bra ja. <laughs> tekniskt inte bra eller vet du nånan det finns någonting, till det finns massa fler men jag älskar att vi börjar prata om sex och nu pratar vi om robotar ja. ja men det är väl det är väl Tycker jag men okej, okay, men då ska inte man köpa det för... Oi, oj, oj, oj. Okej, okay, nu vet jag. Det här... Det här för det... Jag har med tanke på vårt samhälle. Mm. Kommer sexroboten dyka upp? Det är säkert bra. Först, den kommer ju vara... Det alltså, kommer vara det som... Men varför kommer, ah. kommer fler människor dö säkert, för de är... Mm, någon gör fel. De lite... jag, jag skulle inte det är... kanske är bra att liksom, alla perversa personligt kan få leva ut alla sina lustar liksom, utan att skada någon. Ja, men det konstigt en hel idé jag fick precis som kanske påminner lite om något Walt Flanagan sa. Uh, idén... Att släppa illegala Gör sitt avteckning i luften uh, Roboter Säkta robotar som ska locka till sig pedofiler Men när de väl är där Så har de, så man måste programmera dem för att ha ihjäl dem ja. Så dör alla pedofiler Boom, klart mm. Ja, vi har läst Ja, det är min, coolt Så det då är min, det är bra så efter, Men efter det, det hur får man dem att sluta Ha hjälp? resten av världen Arnold Schwarzenegger är inte speciellt fit längre. Han kan inte fixa det där. Will nej. Smith gör väl konstiga filmer utan han har inte... Nej, för de skulle göra det i alla fall, men ändå. Nej, uh, nej. Men annan alltså vi, Om vi har... Ja, som där, sex robotar kommer det dyka först. Och det jag tror kommer att hända. att kommer, Vad kommer de göra? För de, de, de, måste, de måste ha de här... Vilka tre regler? Det är tre regler, va? Robotar mm. ska jag. Ja, då kommer jag inte ihåg dem. En av de de måste göra det men men mm. de frågar mer för att liksom lyda managererna. Ja. Mm. Och yeah. de, de får inte de får inte skada, skada människor och de får inte Skada sig själva? Nej, precis. Eh uh, det det det wicket dig upp som issue terminator där en annan tungen har ju dörr för att inte massor av saker ska gå fel och så får ju John Connor ta igen honom. Alltså det är uh, inte alltså, den bästa robotfilmen på alltså. filmen uh, <tryck> Ja, det blir säkert bli ett bra redskap i kampen Och prostitution och sånt där Det är ju det ska funka ja. Och trafficking och... Trav är ju bara snor i såhär Ja, precis så Och typ jag... energi Eller, det kanske jag vet inte där har jag, men... Alltså Tack så mycket uh, Jag tror det var till dig egentligen Aha. Ska du ha nu? Jag har inte något. Va? Jag kan inte det, det, jag. Um, det var Kalle Dahlström, vad dess, Stockholm .com, mm. finns det inte Nej. Nej. <laughs> Men, <laughs> Bästa bartenden i Mellanström Ja faktiskt, är det bästa bartender i Sverige. Kalle Gustafsson, mm. äh, så mycket som Dahlström mm -hmm. uh, Mellanström, Mellanström, bästa bartender Långkalle Långkalle kallas den här, alla vet om man är. om man vet om den här, annars vet man inte mm. Okej, okay, uh, där var jag en läsig bartender då bara, det skulle inte jag göra. Va? Nej men det blir ju fantastiskt nej, men tänk dig, vad är det? Jag, jag gillar det här Det blir ju som en um, selekta automat kanske Och hur bra ah, funkar det? Jag tänker bara på så här. <laughs> um, vad heter det? Alltså, det är klart man vill Jetson. ha, typ ha Ett skojiga lyssnar, robotar som går runt på ett hjul och såhär, ja, med... men, men vet du vad? För, det är ibland jag har förmågan Som jag har övat upp under massa år Av alkoholande att ibland när jag behöver det Kunna verka nykter när jag fan inte är nykter mm. En robot skulle märka av det i två sekunder Ja Det gillar inte jag, jag gillar inte den tanken. Men en robot kan ändå Nej okay. tycker Kanske känna av att du är ändå ja. cool. Alltså, vad alltså, all, all, all genen är, för det, det är ett problem med robotar De kommer att vara så jävla noga då Ja, de går bara såhär på Ja, men exakt De har sina jävla regler inbyggd De har, det vill säga, imprimeringen i Sveriges alkohollagar Ja Oven i deras alkohollagar så Skulle jag inte jag ut lika mycket som Alltså, jag skulle vara gå hem men, Tidigare när jag oftast går hem mm. uh, för, Enligt Sveriges alkohollagar Och det kan jag, som jag på Gullervillan bland ja. Bland bara där, tror, Att uh, Lagen är inte så här: och det är ingen som följer rakt av. Men lagen är egentligen att om du märker av att någon har druckit, det kan bara vara så att om du typ här: i teorin att du känner av lite alkohol -lukt eller du känner av att människan har det. Även om kanske inte så här full, men lite lite om du det är lite kul. Mm. Då måste ju teorin i en lagenslutsverkera människan. Det. det är ingen som gör det. Men mm, då det, det är det ju så svårt att definiera det. gränsen kanske. Det är som, det som är väldigt luddigt. Det är kul med så alla PT-lagar, men det är luddiga mm. gränser ändå. En robot skulle märka av det här, bara så här äh. ja, du, är, du får typ ta en Du är full, ja. och hem De skulle aldrig kunna bjuda på en drink Eller liksom ge lite extra ja, Det de går inte att flirta in som ett drinks. Nej Möjligen om man tar med CV, då. vad CV vad, vad vill robotar då? Äh, en batterier. Batterier. Batterier. Batterier. batterier Du, du dricker med, med, med tre typer av batterier <laughs> Eller såna här, vad heter de som, som, som, som kittlar på tungan? Nej, ja, Ni Nio roll. Uh, yes, yes, de gillar säkert sådana. Mm. Yes, That's a good stuff. <laughs> jag lovar att när de uh, här sexrobot dyker upp och när de har haft ihjäl alla mm. <laughs> eller så har de i alla antar uh. jag, för det är det de kommer göra. De det är så det de kommer göra <laughs> det. De, de, en en sexrobot då kommer, best, kommer bestå av någonting ja whatever så, så jag vet vi får ungefär alla killar men hur som helst det är en problem här men de, nej, nej men det kan vara nej det klart det kommer att vara två det kommer att vara två olika saker för de måste du ju... kanske ändra storlek också, och så men min poäng bara det kommer i, i, i spetsen på eller över där kommer att vara nivå två batteri <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> men varför är ingen som har gjort några filmer sexroboter ja uh, jag tror att hmm, vem fan känner ja Ja, jag alltså det tror bli dyrt. Sområd spilla dyrt kanske. <laughs> alltså den ska <skalen> jag, tänker. Ja, okej, okej. ska vi ska Man kan, kan till filma. Det inte ta det Jag tror inte det är mitt direkt. <laughs> <laughs> ja, okej, okay, då gör vi en film då. hur ska jag filma vad vad händer? Det är en, vem, vem uh, var vi kört? hur börjar filmen? Ja men det är, uh, har tagit som nästa steg och uh, Uh, investerat i uh, Att göra Avancerade leksaker right. Vilket stöds av Samhället också eftersom det motverkar prostitution och yes. Trafficking yeah. mm. min, min, min tanke då att det här ska utbildas Jag tror man, man börjar med Kanske med, Jag tycker jag bara Varför gör det lite mer intressant Och lite mer så att alla kan rel relatera till det. Här. Mm. <laughs> um, yeah. Så ska det vara så att uh, Sek det gör så här, gör så här typ, Som de flesta storfilmer Så du först ser hela issuen på en så här, större skala Så man kanske ser sex under syn De sitter och diskuterar och bygger med robotarna och, och sen även inriktat på en person Som liksom, den personliga människan där. Det, måste, det måste vara, det måste vara jag, jag tycker så här, för det skulle kunna gå och i USA <laughs> så måste det måste vara Så det måste vara Att alla diggar det här Och där där gillar alla, förutom en människa som tycker det här är fel Och den människan spelas av vem? Vem ska spela den här? den är det vita. Ja, jag det tror det inte den är det vita. Nej, nej, vi måste ha någon som är ändå liksom så här, som kidsen gillar. Jag tror inte kidsen gillar <laughs> den är alltså, det är inte så ofta mm, ja, inte jag, jag, jag, jag har inte sett uh, det det hänger så mycket i 18-åriga flickors rum <laughs> men jag, jag tyder på att det finns massa där vita affischer på vägen mm, <laughs> Nej, mm. nej. Om du är 18 och uh, tycker den är är liksom det heter så finns 600 verkligen hör av er. Mm. Vi vill, vi vill Vi vill, jag vet inte vad vi vill göra. Vi vill <laughs> bara vi vill, vi vill, vi vill, vi vill, vi vill vi veta um, skriva upp det i vårt vem, vem skulle vara den då? Det var frågan. Alltså jag tänker mig det lite alltså ja uh, alltså det var, vara kanske. Det är kanske då. Vad vad, vad vad har du för uh, okej. Okay. Heta unga britt. Uh. Vi har ju alltid personer som arbetslösa som tror att behöva lite jobb. Jag tycker är mest med. Oh. Fast Han är inte fan Det måste vara lite, lite mer Alltså han måste vara Massmith är ingen direkt Jag tror att han kommer att arbeta för det, för mm. Varför tycker han inte om det då? Uh, han tycker det är fel Han tycker det uh, att uh, Fan vad okay, vi är så här, I den här världen mm. Kommer du att stjäla alla jobb och <här>, Inte alla jobb <här> <här> Men <här> <här> <här> nej men, men, okay, men i den här världen Kanske det, det kanske gått så pass lång tid mm. Så att Folk har inte sex med varandra De har sex med robotar Framförallt vet du vad Helt säkert Det kommer inte åka på någon Ja, ja Så blir det så här, uh, Den här Vad heter den Kyllren av män Yes -gain. Ja Och, det inga barn Det är lite det kan vara länge. Nej, men man gör bara på annat sätt Man, kan, <laughs> man, man, man kör barn på Superman Stuket i den senaste filmen Du utsatt den Men kanske Eller har du sett senaste Superman? Nej, inte, nej Nej. Right. Uh, men där är de till odlas Varmarna vänster Mm styr? Det kanske kan mm. vara sånt uh, Medan han är helt så här bestämd att det ska vara... Man ska, man ska ha sex med människor man faktiskt vill ha Inte bara så här, det ska inte vara machin som Traditional. Det. Av oh, ja, men mm. oh, därför borde han vara... Där, där var det måste vara någon som är nästan lite äldre, men no, ändå någon som har en förny mest sexofil. Det är en i och dessvärre, sorry Danny, han går bort för mm. han, ingen, ingen vill ligga med honom. Alltså, alltså vet du vem hans fru är? De är hon som spelar Karla i Cheers. <laughs> Dig, ja. spendera spendera gärna ja. typ, såhär, en halv, typ tre sekunder, fundera hur det ser ut när de är sex, bara. Och så en körbi sedan tillvägående för det kan inte vara. Vad när du väntar i någon sån situation Men hon han med Carl för fucking chers so mm. så uh, ah, ja. Tror inte passar ja. Ja, ja vem ska ha? <laughs> <laughs> <laughs> uh, nej men lite. inte lite Så skulle ska. Alltså ah, var, han, det, det, alltså... han är väldigt religiös kanske. Nej, det är tråkigt. Det kan inte vara det helt. Ah, han kan ju det vara känns de Ja, det är det är så. Men vad säger som. Um... Ja, nu vet jag. Uh, Chris Evans, han spelar Captain America. Vill du ha Jag har inte sett någon här, men uh, han funkar. Uh, mm. Och sen måste vi ha någon skurk, någon som är in charge vid industrin, som trots att allt börjar gå åt helvete, Men När de här robotarna börjar våldta hjärnet överallt. Det kan vara där vill ligger med honom. Där <laughs> är vi, där är vi, då Eller James Dean. James Dean? Har mm. mm. död. Nej, men två är. E. James Dean. Han är en Forrest Okej, vad tror jag? Han kan vara med. Men uh, det kan vara Ja, yeah. yeah. men Ja. Uh. Sure. Men jag tror, jag tror det man kanske var... är liksom Originalet som de bygger alla manliga sexrummen ja men det har vi ah, there we go och, <laughs> alltså alltså jag... och så man ska sen måste <laughs> sen måste vi måste vi... spela in nu ska vi liksom ta riktigt dagrätt <laughs> <laughs> sen måste vi göra någon saker som är kvinnliga ja. som som ska vara den kvinnliga men vi måste vi, vi behöver två tjejer eller vi behöver massor tjejer saker ja. men vi behöver framförallt om den killen är det de bygger Uh, killrobotarna Utifrån, måste vi ha en tjej som har Samma grej fast åt tjejhållet då mm. Och sen behöver vi även någon, en tjej en där tjejen i hela Nej så här är vi, så här är vi kanske måste slåss mot sig själv I slutet då Ja, för det har vi. De, de, de, nu har vi. Nu, nu har vi en twister nu är en twister För istället, när vi har den påskorisen som, ja, som. De bygger, de bygger alla. Alltså, manliga robotar utifrån. Den, äh, den tjej, alltså kvinnliga varianten då, hon kan vara någon. Hon kan, även, alltså, hon kan även spela alla kvinnliga robotar Men hon kan även spela sig själv som tycker det är jättefel. Vilket gör så att det öngratt, och den här tjejen får upp det slut. De Nej. två är ändå som inte vill göra det där. Vad, vad vem ska alltså, det vara? Alltså, Megan Fox är med i allting, men jag vill inte ha henne. Nej. Jag, vet, jag tror vi kommer bestämma om det här blir av. tror att det blir, <laughs> vi tror som kommer bestämma vilket. Uh, det måste vara någon som ändå. Alltså, Megan Fox är lite för uh, fancy, ord, men alltså, hon kommer, hon uh, funkar inte. Det måste vara någon som funkar som som funkar även i det här. Jag är en sexrobot, så den funkar i. Ja, bara normal människor sammanlagt. Jag tror inte att Megan Fox kan se ut som några av oss. Nej. blir En inte det är hon de som har varit med i SNL? I vad? I SNL. Ja. ja. Ah? Nej, men det är i SNL. Jag inte. Ni, ni, ni. Nej, nej, nej. Uh, nej, Har du sett Ja, uh, uh... men kör. Uh... Uh, sure. Jag nöjer mig hon hon är med i den här uh... Uh, Paradigm på uh, Scream. Mm. Ja, exakt. Hon, ja. hon funkar Jag Det visa en bild då. Ja. Jag kan visa efter, för det kommer bli mycket. Mm. Hon kan ju se jag sig. Det finns någonting, fint där hon verkligen ser My Super Ex Girlfriend. Det är en film som mm. handlar om någon snubbe som börjar dejta den tjej Som vi ser var någon från Superhelter som superkänner Han får förklara sig mitt i det där Det är jätteweird, Det funkar inte där konstigt. Så han dumpar henne. Hon blir arg. Uh, och börjar göra saker som kastar in en levande hajans lägre inte på ett flygplan right. um, i gång. Där har vi. Ja, men Anafaris Emily Butler finns vara den var liksom verkligen en vanliga normala trevliga tjejen en som man sen väljer slutet klart. Men sen någon gång jag, hon får något superkraft då blir hon helt blir jättesnygg då så there we go. Det funkar. Hon har ju då hon har så Chris Evans Anna Faris, there we go. Eh Davidum. James Ska Harrison Ford spelar president idag det? Uh, eh jag säger gärna han eller... Jag tror inte han har spelat president. Men... Harrison eh, Jo, eh, men Clint Eastwood. Ja. Har han varit president? Nej, han har ju han har jobbat han, som... Han nästan på tiden. Ja, nej. Jag tror jag så hej, tja, Clint. Eh, vi har en film som handlar om sex som Walter, och som våldtrar en massa människor. Är det på? Jag tror, jag tror det är samtalet kommer att bli en väldigt jobbig det Ja, ah, för musiken så... <laughs> Ja, jag måste säga, det var jätteroligt det är så här. Man har den här filmen som ska vara lite modern Sci-fi, thriller Förlåt, erotiskt thriller antar jag Och så jävla kundiskos jävla Flummig jazzmusik som man gör så Det är jättebra um, Alltså jag är inte helt uh, Alltså det här kan bli en grej Det här kan mm. bli någonting Jag tror att om rätt människor hör där vilket jag vet om inte vi, vi snackar med en grupp människor som inte kan sätta in pengar på bankkonto så du ja, menar alltså så, så, så, så, så, så, så, så, men men uh... Förelämpar du <laughs> ja, om jag lyssnar Om det här blir en film Så känns det som att det blir mindre troligt Att det blir verklighet det Är det inte så? Det funkar jag tror, jag tror absolut det Eller funkar det så att, kanske... att Alla science fiction romaner blir verklighet för Det är lite såhär cautionary exempel Så det gör inte här, för då kommer det här ändå Men Folk kan ju tolka filmen för Jag menar vi har en liknande Jag på att det här har lite Samma vibbar som Blade Runner Mm. För där finns ju robotar som jobbar mm. som, Alltså sex äh, robotar här, så det, är. Mm. det är olika modeller De här replicants mm. Så där var kul att Harrison Ford med där Han, ja, vänta ja, jag. Nu, nu har jag det Han är med och hans karaktär heter samma sak som någon liknande som heter i ja. Nej, han heter han har samma efternamn Som hans karaktär i Blade Runner mm -hmm. Fast en annan förnamn, så det måste vara typ en så Whatever, såhär, Uh, Firefly och sånt. Mm. det är ju lite, lite coolt Det är liksom det är en Blade Runner prequel där. coolt? <laughs> really <gott>, uh... Ja <laughs> Får man göra en Blade Runner prequel <laughs> Jag vet inte men, uh, för ja, men jag, jag tror liksom absolut att risken Minumerar lite, lite grann att exakt där kommer att hända. Lika fort ifall folk vet Kolla vad som händer i den här filmen Vad skulle den heta? Folk kommer bara säga, okej okay. De tjänar sjukt mycket pengar på att göra det Och sen så vill de göra, Och sen så kollar de inte ens slut på filmen Ja, <laughs> ah, det är samma sak som jag, jag och svån Fick för oss Vi skulle börja se alla Chris och Matthew uh, bara, Vi kollar på Breaking Bad Och det går inte ja. bra för dem Men det gå bra för oss <laughs> Hur länge har vi? Um, 40 well, all right. Men jag kommer ja, Vad ska filmen heta då? Ja, det är det det, det är här Vad ska filmen heta? Robot. Robo. The last time we imported in bar, <some> though. How did I make it to hot cock Cyberlust. Let's lust lust, don't Cyber. No. Ah, this is indecent proposal, indecent robot proposal. Artificial love. Ah, they don't care. <coughs> Äm. Um, EL. Hmm. Uh, ja no. A -L, -like. Ja. är Artificial Love. Ja. Jag tror det får vara. Alltså, det känns som en. Ja, avlopp. Det funkar. Mm? Um, hur löser de det här då? Ja, jag har en lösning som är inte är okej. Det så måste jag fundera lite på. <laughs> <laughs> Okej, ju ju ju. Vi kör en Independence Day. Okej, du har jag varit i väg med det här, va? I den filmen har du sett Independence Day? För de är någon som det där genom att sprida gatavirus till mig eller i skeppen och så med pengar. Så känns det ju inte bra. Exakt. Någon får råda robotar varandra på känslan som RoboAid. I sådant. Men kanske, man, man, kanske man, man, med för jag känner att robotarna ja, medierar jobb. Men någonting ja, som gör så är det, för de, de har de har avdelning under sidorna och på får bygga ja. dem uppsidan för de ska inte de, alltså de, de ska ju liksom vara ungefär från början lika de, de, de, de ska inte ha sig allmäktiga de, de ska inte ha det är inget terminal där nej. Men men kanske efter tiden bygger upp lite försvarer så ja, det de, är ju det är du, du är liksom de här torskarna som måste plantera det här viruset då, Antar jag nej, det är Chris vara, Evans på de här som gör det. Ja. Hjäl de det hjälten, de det men vet du vad, då måste vi ha någon som, han, han, han känns som en sån där uh, Nej, nah, jag, jag köper inte någon som smart och killar, så smarta killen. han måste ha en tent i polar right? Okej, okay, det måste vara två, okej, okay, nu har vi det Upplägget är ju att det är helt. Det minst fyra färs som är hjältar okay. Det funkar ju inte bara med Anna Faris och Chris, och Chris Evans Nej ja, du, Vi måste ha Comic Relief. Comic Relief nubben som Nej. är även han som kanske löser det i någon nordik kompis uh, som uh, jag tror ska spelas av. Sätter rogen? Ja. Det kan bli som bilboll sen. Det skulle vara förutsättning det är. Jag kan med alla väggar. Jag har inte proffetterat det mer. Jag vet att du tar det. Men samma sak när vi satt på Hed Sans någon gång. Jag har precis till i Norditalien. någon pratar något med Spotify. Och jag bara på en gång, och han vet inte vad det här är Och han är jätte, han det helt Jag har inte koll på det Okej, men, uh. okay, nej, men uh, han funkar väl Om inte han lite först Ja men det är lagom man så nörder till sig lite uh, Jo men det skulle vara kul att se honom som en out faktiskt Alltså, ja, förutom absolut. den här vanliga stoner uh, Ja, ja, exakt Och sen behöver vi... Um... Någon tjej som han, han sen hittar som någon, En män som jobbar på stället som bygger roboten Någon lagom nördig tjej Som han sen, till slutändan så liksom hittar. Det, Men det måste vara en sån film, det är en sån film så Okej, okay, det är en för uh, Transformers, tänkte jag det All, Alla hittar någon som ligger med slut Som är CD <laughs> Okej okay. Och vi ska följa alla liksom, normer som finns vi, vi kör det här som jävla klyss för ska, alltså, Min tanke med det här är att vi ska tjäna fucking pengar på det här Så att vi ska, vi ska, ni ska it, Nej, vi ska okay, inte försöka okay. med nyskapen här Vi följer mallen tycker jag, <laughs> så det, jag för... uh, ja, det är nästa insamlingskampanj Jag gör ju skickast Ja men det här i förra funkar så att. bra det... <laughs> <laughs> Men vi kör en kickstart den gång. Det kan funka <laughs> uh, Alltså det är som synd För jag önskar göra var någon annan Som får det här idén Som faktiskt har möjlighet Det är en ganska bra idé Jag gillar det Jag gillar det Men vem ska den här tjejen då Den nördiga tjejen Kan jag kolla om Har en sån tvillingsserie Det är nej. weird Det är därför är weird Har du sett Scooby-Doo-filmen? Den halvan Med halvan mer att det är skådesar löser är hund. Ja, men jag vill inte erkänna känna så. Nej. Så då har ni Men ifall du teorin har sett den. När hon spelar Velma Då jag ner på Mm. mm. Hmm. Nej, nej. Nej, nej, nej. Vi måste dra en folk på det här. Det ska vara en blockbara. Det här 2016, jag, stor hit. Elissa Hannigan. Hur ska vi skynda oss? Hannigan som spelar Willow i Buffy. There we go. Boom, klart. Är du vissa bild sen? Jag har vissa bild sen. All right. Awesome. Så nu har, vi en, nu har vi liksom grundkonceptet klart Vi behöver lite, lite luckor där Men alltså, sen måste det vara så här Vad som motsvarar ro, robo-AIDS Som uh, tar och Eller men, vad det är det behöver något, det, det, Vi inte, det behöver inte kalla det för det För det kommer att ha för problem för dig det kanske kommer att problem med det här Vad vill jag uh, Är det populär? Jens um, mobil ringde där För jag frågade om det var populär Det var bara en random spontan Nej. fråga Pappa förstår inte Men jag tycker av att jag ringer upp den mm. ah. Pappa, pappelse Han ringer sig Nej men pappelse <laughs> heter det inte uh, jag, jag fick inte någonting samtidigt Jag tror inte om att man försöker ringa mig Jag tror att det var mitt nummer Men det var en Jag tror det uh, Kan vi ta en liten paus? Kör, sure. vi tar en liten paus nu så, artificial love. Kommer det Jag tror vi måste. Där känns som Michael Bay. Yeah. Michael Bay känner sig inte från filmerna. Mm -hmm. Han, så nej, ja. Jag vill se vissa bilder <laughs> Jag började inte vissa bilder på hamnar <laughs> vi, vi kan väl bara gå in på typ såhär Jag vet inte, BMW eller vad som helst Bara se vem som drar in mest pengar Ja men det är Michael Bay det är som gör Sjörelsen stora jävlar Och det här, det här är by the way bättre idé Än någonting han har haft på länge I och hans idé verkar nu mest vad det gör Så Transformers 5 då så, Det här är liksom bättre och det är lite lite, lite också alltså. Jag gör det. Jag tror det kommer locka till sig eh, jag vet inte vilka men there we go. Det kommer folk kommer kolla på det här <laughs> ja. Det här kommer bli nästa Transformers fast inte jag, jag tror det barn ska kollar på det här egentligen. Nej. Uh, men det här kommer vara den som säger åh oh, jag var typ 12 år den här. Och sen kunde jag sova på en vecka Nej men det är det är Okej, okay, man ska vara helt ärlig med dig. Det är snarare komma att göra. Att jag såg när jag var 13, så vågade jag 6. Tills jag var 30. <här> <här> det jag var rädd för sig. Det är som liksom husar <här> <husomaskiner> och maskiner och roboter. Varje gång min mamma började dansa kunde jag vara kot och gredd. <här> mm. Fildas <här> <här> jag? Jag har ingen idé. Nej, jag tycker det är väldigt bra. Vet du vem skulle, vet du skulle älska skriven den? Cameron Smith jag var så. Såhär... För... Alltså, jag funderar jag funderade på att skriva upp en liten så här. Jag kollar på det. Alltså, kika titta på vad man säger. Häng? det här är fantastiskt. Är, ja... ja. Vi kör på det. Det är verkligen och det är liksom... Åh, den här är idén bara så här, det var bara så att vi bläddrade på, men artikel jag så på Läget hit, Det är fantastiskt grej. Okay? Nej men om man vill göra en science fiction film och moralisera samtidigt som är ju väldigt amerikanskt så Nej. kan det bli jättebra Ja. Jag såg en ganska rolig film som var så jävla od oh, jag trodde de, alltså helt inte att jag trodde det skulle vara uh, I fredags skickade en som Carl Olitson som var just senast uh, uh, en rolig klipp från en film som heter I Give It A Year och klipparna skickade var en skådespelare med Steven Merchant som har någon pin pinsam best man-tal på en bröllop och filmen handlar om det här människors första år som gifter då. och det är alla tjafs som går igenom allt problem så sådär och det är spoiler spoiler, spoiler vad jag det. Men jag tycker att är jättefriskande med slutet. Jag tror inte någon av oss kollar på en annan komedi och bara så här hur kommer jag sluta? Mm. <laughs> men det kuna var att det var en jävla twist. För jag tänkte att de kommer att lösa det här i slutet. Nej, nej. Det sköna att de ska fyra... Nej, men jag är lite så. För att hon har liksom blivit semi av någon annan. Mm. Han har blivit semi av någon annan. Och... Um... De ska ha ett år De har, de, de, de, de har typ tre mål och med ett år så, så, så, Men om vi, om vi kämpar tills vi kommer till ett år Det måste vi göra som mål Och sen efter det kommer vi Whatever uh, so, uh, Killen hon är intresserad av egentligen Och tjejen han uh, vill ha Som by the way I rådelsen att spela uh, Anna Ferris mm. um, Och killen är Simon Baker Alltså han från The Mentalist Ja och... oh, okej okay. Ja, bra då här. Bra då <laughs> um, så, men de två började ju lite smart. Uh, och killen då för um, det stämmer sig närmast ska väl gå för deras 1 års midag whatever. Mm. De har sen inte för länge så det, det är så det är jätte jag har aldrig sett någonsin mysigt tal. Han går fram till han springer in igenom bläffar det ränger ut för deras födelsedag. Ja. Man får man så han men du är verkligen så den perfekta kvinnan. Men alla, alla, alla. Men, men, but, but, but just, but just not for me not bara uh, Will bara divorce me? Hon blir bara bara bara bara bara bara bara bara Jag väntar bara bara här bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara de bara bara bara bara bara bara ska bara vi. bara bara för de så. Ja, de två är, är ju stå på väg. De ska väga på resor. resa till dem. Ah. Så då de vill inte stoppa dem vid flygplatser eller vid taxstationer. <laughs> det blir heta Så vad gör du här? Ja men hon. Ah men det är perfekt eller hur? Ja eller hur? För att ni ser allt min lika vi. Ja pluts. Ah, Jättemissigt. Och i slutet bara så. Jag gillar hela grejen och Hela gången bara så. Här, ja men bland det är bättre att måste skilja <laughs> Det är så mycket så ante. Jag vet inte om de ser ut dem. Det är, det är bara brittiska skador så. Ah. Så just när min brittiska kommer det igenom amerikansk. För amerikanska hade väl inte gjort det här. För det ska vara allt. Alla ska gifta och barn. Inte de här. De ja. köpte varsin sin just nu. Då kollar det. Gick. Ja. Uh, det är fantastiskt. Det var jättefriskt. Jag blev så glad av slutet bara. Alltså Steven Merchant är fantastisk i hela filmen. Fan det är awkward kompisen mm. som säger sig alla fel saker. Mm. Det är så jävla fint. För den när middagen med ettårsfirandet. Då, mm. uh, de hade gjort någon stor grej. Uh, jag tror mamman till... Uh, kvinnan uh, då hade bjudit in en massa människor och kanske den skulle som en stor fjärn där så Steve Murchens karaktär är där som i lopp av det filmen utöver best, men, best mental är det en lätta bit best mental finns med Facebook för jag tycker så jävligt så vi har sagt att om jag gifter mig så vill jag att Kalle håller i det talet uh, jag kan bara kort en och innehåller att han säger nämner lite saker som um, jag, som man borde göra som, som man till den ska göra som best man bara I to get him to the church on time check but uh, but uh remember the rings check also but have sex with a bridesmaid also brought also a little little flicker uh to be fair I, I wrote this before I knew that uh, so I obviously wouldn't have sex with her but I mean you know when we're older never say never let's see he can this he can that he he plays himself so And this here for the first time he says to the feeling says the character is i never. No, the I never have to see you ever again, ever. They even doesn't even. Then not a little dædelig, but I uh, think just slutet gjør hele, for det, det är så, så det uh, er uh, så anti alt som pinsamers. Men nevner du en? Thanks, Mike. There you go. Also, when no one calls for them to "How come? Okay, in that case, okay, fair enough. Uh, all right. But whatever. If we spoil the film, we're done. So we. Vi uh, spoilerar Independence... Jag vill inte säga Independence Day, så är det lite illa, men... Men det är väl Jag tänkte uh, nämna... Just uh, yes, det! Det är Pride snart. Pride-veckan nu. Ja, exakt. Och paraden är på lördag. Det är det. Uh, och... Uh, vi har massa nördar som lyssnar, tror jag. Det har vi. Och det är... Uh, ett etage som eh, ska köra eh, som heter eh, um, Proud and Nerdy Ja, du är inte stolt att du har där Ja Kolla upp det Kolla upp det först bara Ja, det var det jag Och backa lite bara så att du får en massa gud, gud, gud Det kanske är okej Ja, för att jag har alltså, det är en cool grej som jag ska jag har tagit på det här men jag jag jag tycker det är rot och jag hoppas att det det vetade det blir det, det bli stort där. Alltså jag skriver Pride over Love heter det, det, det men det är jättestort. Det är jag, menar, jag menar jag menar inte Pride over Love jag menar just en nerd. Ja. Eh, uh, bitsen nu där. Brukar vara en stor grej. Eh. Uh, är det Ja, uh, Proud the Nerd heter det. Proud, nerdy. Ja, nerd. Det är ju det börjar ju för att den på medis vid eh uh, ett. Uh, jag kommer posta den här uh, Ja gör det skicket du, mm. du gör det. Kan vi om det gör det om det gör det imorgon runt om det hinner eller um, ja, gör det imorgon då så mm. är, uppe i sand, sand, som är uppe. Mm. Um, det ett det, det på samdags samdags avsikt det där. Ehm ni ni ni vill få skor idag eller det är kul texten från WhatsApp. Assa men eh Jag vet att de gjorde liknande förra året. Yes. Och det blev jättestort. stort, ah. hur lyckas det med Så där är ja, jag var missar någonting om <laughs> jag missar där? Jag kommer inte så missa någonting för att jag ska göra någonting men, uh, mm. um, men i alla fall, det är coolt, Det är jättebra. Mm. Har du något någonting du vill säga? Mm. Når någonting jag kan jag, bra svärje prata? <laughs> <laughs> Nej, jag har inte. Jag tycker att det var en ganska bra <laughs> Det Var en ganska. Okej. Okay. Det där kommer från um, uh, Alltså, Sverige Sveriges morsvårighet till uh, Anthony Hopkins, um, Dolf Lunge uh, <laughs> Som, uh, som uh, the, var, var Expendables ja. första dag Och han, alltså, du kan berätta det, så, det är din story ja, men till den svenska liksom, biopubliken publiken gjorde han ett uh, specialklipp, en liten introduktion Där han berättar lite om filmen och så sa han att uh, jag tycker faktiskt att det här är en ganska bra film. <laughs> oh det låter ju ljudnivåer som att. Nej, den är okej Jag är det? men jag är med den så det är Det är inte bra med den här. <laughs> Min fråga är behöver man göra reklam för filmen för folk som inte sitter där. Uh. Så snälla, snälla, stanna jag lovar det blir bra. så ingen köper en blir Bara för att titta på trailers igår. Om man tillbaka blir om den är dålig. Det är kul för jag, jag, jag, jag har varit med om där men min morfar och mormor gjorde det hela tiden. Okay. De såg på film och film. Tyckte det var för mycket sex antar jag. Mm. Uh, de skulle inte klara av Over Love. Alltså. <laughs> och så gick de till kassan och klagade och sen fick pengar tillbaka Hur är det biografens fel filmer filmen då, har inte gjort filmen? Nej. Mm. Nej. Det är som en särskild. Säger man att på fucking konsert för en sådan kiss jag bara. Mm. Jag har men jag ville pengar tillbaka för att jag, tyckte att, ja, sedan, äh, jag tyckte att De damen gjorde den bra brasan 77. Jag tycker de hon då. Det är inte resvad. Damen stämmer inte det. Det är så mycket så det är nästan. Ja jag tror inte det hände i äh, amerikansk. Äh, i Sverige ifall men äh, jag måste. Få inte tänka på nånan eller ja, det är svårt att tänka på nånan vi kan prata om det nu men jag, jag lärde mig fem vanlighetregler för att kräva att pengar från äh, Björn och en av dem en av dem var ju. De tre minst var. Att filmen var dålig. Mm. Vilket jag tycker inte är deras fel. Ingen av det är deras fel. Filmen var dålig. Samma uh, uh, sen som faktiskt är man like, kan göra något något. Det Det var för mycket högre idemänniska i salongen. Det kan man nästan alltså göra något tycker jag. Sen var det typ saker som Jag, jag visste inte det var musikal ja. <laughs> Och den var i svartvit. Ja. Det var en stund film. Ja, jag tror inte det är så ofta att det händer längre Det var på Liv med min mormor Och det var någon svensk film, film Jag vet inte vilken film det var Jag talades en del engelska Aha. Som inte textades Oj. Det tycker jag, det, det är ändå en legitim Då tycker jag man har rätt att få tillbaka Ja, som inte man förstår skyddes Nej, Då man inte, det, ja, var det var har varit för en del upprörd när jag skit på äh, dramaten där det där uppe har en ny text oss. Mm. ja det var någon som en ny text jag har inte nåt annat mm. men det är okej okay. uh, för jag också there we go men det var inte jag som betalade jag, jag fick det jag fick det i 25 års från någon bara, går på men du alltså, kan vi inte du vill på, på, på <laughs> jättebunda. <laughs> ja jättebunda <laughs> ja har du sålt nåt där Uh, Okej. Okay. <laughs> alltså, Men kan du råla det jag Jag tror mer. Jag tror dock. Ja, är Jag är uppslutet. Jag kör. Jag bara. Jag måste vikta det igen. Put the roots on och så kör man. liksom Jag tror att kasta i. det på Jag tror jag, kör ja, jag tror Oskar i genan balkongen. det är inte ja, ja, så matchar Oskar. Jag tror att han skulle på där för mm. det känns som en så typisk grej mm. som Oskar blir av. Det heter det typ. Det är ju ja. kul det. Det var länge sen. Det var länge sen, det var på No. <laughs> ja, utan typ men jag vet att jag har en image att jag <laughs> måste ropa men men så här eh när är vi är respekt det är absolut. All right. så att ja jag en Snå inte tid. våran idé nu. Så det, är det nu. inte in den till. Är ja. <laughs> det är kopplat skyddat. Det är inte det. Det ser vara Och att vara. Jag kommer som sagt: kom igen Quiet what the fuck. Uh, PayPal har bara MrBeard at live.se. Så fixar jag den, den krångliga biten, vilket där är bara att sätta in på annat konto. Det är initiala, vi är ja. Vi nog kända för zik, men nu får man se det. Så att. till uh, okay. så storlek vi, vi fixar det, det blir det då. Ja. Jag vill inte avsluta på en grej kan inte säga något snällt först Jag kommer med Pride också Pride, uh, Pride uh, uh, pr uh, and nerdy Say någonting Du <laughs> avslutar med det här dagen No pressure <laughs> you, you, Det är ju inte lika varmt ut i dag som det går Det är, du, det är bra huh? You heard it here <laughs> first uh, <laughs> <laughs> Tack yes. Jag heter Erik Jag heter Jens Tack Tack Tack Tack Get her done so, Ha <laughs> ha Hej oh no. <laughs>